Fényszútrák. Kérdez Kérdezz önmagadtól, felej önmagadnak. A homo sapiens amulté segítesse uránusz vízöntő operációjának, hogy benned is végbe menjen új lényet születése, transzcendens érzékszerveit felélesztése, amelyek minden egyéni és földi kataklizma fölé emelnek. Tapasztaltad-e már, hogy minden gondolatod testet ölt, megvalósul, ha mágikus kívánságot fénye és akarata gyúl ki mögötte? A transzcendens fénnyel és feszültséggel telített, űrbe dobott kívánságnak teremtő ereje van. Miért nem gyakorlod-e mágikus törvényt? A létben nem jelenhet meg olyan élőlény, amely valami önmagánál nagyobb célpont felé ne sietne. Te milyen cél felé tartasz? Tudod-e, hogy amint felparázslik és tudatossá válik benned halhatatlanságot tűzmagja, az belső újjászületésed tapasztalását jelenti? A varázsszavak hatóereje a magasabb kiterjedésekből áramló, egész lényedet átható sugárzásukban nyilvánul meg. Érezted-e már az örök fény lézerének E minden anyaggá sűrűsödött akadályon átható érintését? Érzéseidben, gondolataidban, Eszmevilágot szárnyalásában? Megbizonyosodtál-e róla, hogy halhatatlan vagy, És nem először születtél a földre? Mit tartasz jelen életed vezérmotívumának? Van-e mértékedés szűrőd ahhoz, hogy a rosszat a jótól, a valótlant a valóstól, a sarlatánt a beavatott bölcstől megkülönböztesd? Rájöttéle már, mit jelent a hindu filozófia isteni énekének, a Bhagavad Gita-nak a figyelmeztetése, a cselekvés jogájánál magasabb rendű a megkülönböztetés jogája. Szerelmedet nem mindig viszonozza az, aki a lángot felgyújtotta benned. A szeretet azonban, ha önzetlen és igaz, mindig visszatükrözi a teremtő logoszt, ahogy a hegyek ismétlik a kiáltó hangot. Felhangzott-e már benned a szeretet fénycsendülésének hívása? A jóság a természet legtisztább, leghatalmasabb gyökérhangja, amely vigasztal, ad, békét teremt és sohasem rombol. Adtál-e már a benned rejlő jóságból teljesen önzetlenül úgy, hogy semmi viszonzást nem vártál érte? Próbáld eltüntetni a falat saját szorongásos képzeteid és mulandóságodon túrra sejtő, Örök önmagad között. Gyakorolod-e már súlyos képzetrétegek alá temetett, szellemi vénáid felfakasztását? Hogyan? Tudod-e, hogy mai jellemed, kötéseid, hiányai, traumái, szorongásai, tehetségei, sikerei vagy sikertelenségei, előző életeid eddig megtett útjának végösszege? Az ekstatikus öröm a lélek kenyere, a halhatatlan remény, a szellem iható aranya. Táplálod-e velük magasabb testeidet, fizikai szükségleteit kielégítése mellett. Megfeledkezhetsz e arról, hogy lelki immunrendszered erejében vagy gyöngeségében gyökerezik valamennyi betegséged, egészséged, sorsod alakulása, Sikered vagy kudarcod? Soha se felejtsd el! Szellemi tevékenységed hidatépít az örök kiterjedések és az ember között. Aktív alkotó gondolataid, teremtő képzeleted felnyitja a halandók bölcső és sír közéből tönzött zárlatát. Tanulod-e az ilyen sürgős mentőszolgálat fontos szabályait? Véletlen nincs. Ha sorsod urai valakivel összehoztak, mit gondolsz? Mi volt a céljuk vele? Mi a szereped abban, ha egy emberi kapcsolatod elmérgesedik? Morális és szellemi elkötelezettségeddel összhangban, mi a tennivaló de konfliktusban? Minden embernek vannak gyöngeségei, neked is. Miért vesz mégis követ azokra, akik nem rosszabbak, nem jobbak nálad? Hibáik legfeljebb más módon nyilvánulnak meg. Elemezte de már korai és későbbi gyermek, kamasz, ifjúkorod rövidebb-hosszabb korszakainak tartalmát, fellobbanó, azután kihúnyó ambícióit, csalódásait, tilalmait és megnyíló lehetőségeit. -e arra. Vajon nem az előző életeit szerepei, levetett jelmezei, viszfénye tükröződött bennük úgy, ahogy az embrió éli át anyja méhében, az anyag fejlődésének minden fázisát? Tanár akartál lenni? Vajon nem azért-e, hogy fölneveld először a magadban rejlő infantilis, felelőtlen, tudatlan gyermeket? Zenész akartál lenni? Nem azért -e, hogy fület képessé váljék a logosz, ibojántúli, infravörös, kozmikus ultrahangját, a legyen teremtő jelentőségnek értelmét meghallani? Festő akartál lenni? Vajon nem magasabb tudatot kíván -e bevezetni vele a szimbólumok nyelvébe, amely a lét háromsíkú valóságát tartalmazza? Az álmok... Képnyelven beszélnek. Tudod-e, hogy a festőt az ősi Egyiptomban színeknek, megelevenítőnek nevezték, mert akit vagy amit lefestett, azt megkötötte és életre keltette? Arról nyilván tudsz, hogy az írás ősformája a mágikus kép. Foglalkozol-e álmaiddal azzal a bizonyossággal, hogy azok saját képraktáradból kiemelt világnyelven beszélnek hozzád. Tanulod-e a sorsod kulcsait tartalmazó nyelv üzeneteinek megfejtését? A festőművész a vásznán hozza létre alkotását. A szobrász kőből fejti ki remek műveit. Miért felejted el néha, hogy a teremtő, alkotó benned dolgozik sorsvésővel? Tüzes színeket osztó ecsettel, csiszoló koronggal, s művének te vagy a prima matériája, nyersanyaga, alkímiai tégeje, amely szenvedések parazsán nyugszik. Miért lázadsz az ellen, hogy isteni remek művet formál belőled, s a széttört tégeiből titán titánforma röppen fel, akinek lényében a bölcsek köveszik-rázik. Tudod-e, hogy a realitás mulandó tárgyai mind magukban rejtik lelki-szellemi céljuk jelbeszédét és eszközeit? E legendő szívósságot erőt veszele vissza vissza hétköznapjaid relatív idejéből, hogy e halhatatlan üzeneteket megfejtsd és gyakorlattá tedd életed minden percében? Író szerettél volna lenni? Ugye nem vonod kétségbe, hogy mindaz, ami körülvesz, és saját életed is félbehagyott történet. Olyan rejtvény, amelyeket még nem tudtál megfejteni. Nem volna e az a legfontosabb dolgod, hogy egy írásműben saját léted rébuszának értelmét keresd, s a cselekmény ariadné fonalát követve, megtaláld végre halhatatlan otthonodat. Színész szerettél volna lenni? Nem tagadhatod önmagad előtt, Hogy saját szerepeidet Kívánod végigjátszani, Esténként mindazt kiélni, Amire kíváncsi vagy. Érzede a leküzdhetetlen Ingert, hogy a szerepekben Örülni, sírni, Dühöngeni, intrikálni, Koldulni, koronát viselni, Fiatal, gyönyörű, Vén és bölcs állarcokat Cserélni. Újra és újra Feltámadni tudj, Hogy túl, jelmezeittől megszabadulj végül. Pap, szerettél volna lenni? Talán a vezekelni valód, és névtelen bűntudatod olyan tettekért, amelyek emlékét a tudattalanodban áthoztad jelen inkarnációtba. Nem sikerült reverendát vagy apáca köntöst öltened? Akkor miért prédikálnád másnak azt, amit nem puritán, fanatikus, önsanyargató Védett elvonultságban, hanem a nyüzsgő világ brutális konfliktusai, kísértései között neked kell helyes módon megvalósítanod. Orvosnak készültél? Kétséges lehet -e, hogy előbb a saját lelkedet kell meggyógyítanod ahhoz, hogy sikeresen kezeld mások testét, lelkét? Pszichológiát tanultál? Képesítésed is van róla? Hogyan lehetnél embertársai gyógyítója, ha a saját tudattalanodban lappangó ösztönlényeket sem ismered, amelyeken keresztül pácienseit szenvedélyvírusai megfertőzhetnek? A prostitúció egyben szerelmi elvonókúra. Tisztában vagy vele, hogy szolgálatait potencia zavaros, gátlásos vagy szadista, sokszor csúf, Perverz nárcisták veszik igénybe, akik magányosan onanizálnak, egy személytelen kétárgyal, és olyan dolgokat művelnek, amelyeket sem a feleségükkel, sem a szerelmükkel nem mernek megtenni. Emlékeztetni szeretnélek, hogy csak az önmaga fölé emelkedő ember léphet ki a világ erkölcsi, gazdasági és ökológiai kataklizmájából, de saját karmája, Sorsa bilincseiből is. Megvan-e a szándékod a szüntelen tanulás, Fanatizmus és exaltáció nélküli megismerés elnyerésére? Főként van-e kitartásod hozzá? Lehet-e tökéletes teremtője e tökéletlen, Önmagát pusztító földi létformának És a saját életét végveszélybe sodró halandóknak? Töprengtéle már rajta, hogy nincs két egyforma új lenyomat, és két teljesen egyforma ember sem? Vajon ugyanígy van-e két tökéletesen egyforma Istenkép a hívők elképzeléseiben? Igaz-e, amit az ősi hagyomány tanít, hogy Isten, a teremtő, vagy az Istenek megjelenési formáit az emberi képzelet alkotja meg, de a víziókban az örök tűzmag egyetlen és azonosak egymással. Szerinted az ősi népek miért nem féltek a haláltól? Mi a különbség hit és tudás, egzaltált képzelődés és a magasabb valóság felismerése között? Vajon azért juttatták-e kezedbe a szellem alkímiájának receptjeit, hogy elsősorban másokon, vagy magadon próbált ki őket? Mit gondolsz, mi a helyesebb, ha embertársaid egyéniségében a hibákat, ütköző pontokat keresed, vagy hogy miképpen tudod megérteni őket, s amennyire jellemük befogadja? Megpróbálsz összehangolódni velük a saját törvényeik szerint. Lehetséges-e, hogy fontos emberekkel, akik taszítanak vagy vonzanak, sorsod alakulására nagy hatást gyakorolnak? Először találkozol? Miféle üzenetet vagy figyelmeztetést hordoznak számodra mély múltad élet sorozataiból, vagy esetleg tükörként mutatják meg, Jellemed titkos deformációit. Tudod-e, miért vannak neked csak kötelességeid, a nálad éretlenebbnek, tudatlanabbnak pedig jogai? Miért nem keresel kapcsolatot zseniális áloméneddel? Hányszor figyelmeztetett már veszélyekre, és mutatta meg fontos tennivalóidat? Nem értheted meg őt, amíg nem ismered a képnyelvet. Miért nem tanulod meg a szimbólumok világnyelvét? Sokszor érzed és álmodban, hogy a láthatatlan fény sugárzása hatalmasabb minden látható múló formánál. Miért zárkózol el a világosság aranyló, gyógyító, kimeríthetetlen kincseitől? Miért kellene hinned bármit is, amit tudni lehet? Milyen visszatérő álmaid vannak? Voltak-e már dezsavű? Ez már volt egyszer élményeid. Amikor valamely idegen városban vagy országban egyszerre olyan intenzitással ismertél rá mindenre, hogy pontosan tudtad, melyik út hová vezet. Sőt, a házak bizalmas titkai is megélt valóságként jelentek meg benned. Találkoztál-e olyan emberrel vagy emberekkel, akikre hirtelen ráismertél, noha ebben az inkarnációdban még nem volt szerencsét hozzájuk. Álmodban jártál-e olyan tájakon, s örvendezve találkoztál-e olyan hozzátartozóiddal, akiknek a jelenetben a közelükbe sem kerültél. Volt-e sorozatélményed álmodban, féléberen vagy különös ádzökkenéssel egy vízióban, amikor több alakban, jelmezben, ismeretlenül ismerős környezetben láttad magad. Hány éves korodban értek véget gyermek és ifjú korodnak az előző életeidből feltörő reflexei? Mikor vette át az uralmat sorsod fölött, jelen inkarnációd vezér motívuma? Tizennyolc, húsz évesen? Miért nem elemzede fontos folyamatot s azt, hogy mikor érkeztél el fejlődésed tovább építésének küszöbéhez, képességeit kibontakoztatásának kezdetéhez. Tapasztaltad-e már, hogy ami könnyű, erőfeszítés nélkül véghez vihető számodra, az nem igazi értéke sorsodnak, mert már tudod, átélted, nem tanulsz újat belőle. Hajlandó vagy-e már elfogadni, hogy ami nehéz, Fájdalmas erőfeszítéseket kíván, Egyedül attól nőnek lelki ízmaid. Megpróbáltatásaidban gondolsz-e a mentális alkémia törvényére? Arra, hogy minden átalakulás a katarzis tisztító tüzében megy végbe. Van-e tömegmegváltás, Vagy csak az individualizált egyén juthat el a misztériumig? Miért? Tudsz-e szeretni anélkül, hogy birtokolnál? Miért mondta Jézus Krisztus, hogy aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, és aki odaadja az ő életét én érettem, megmenti azt? Miért mondta Jézus Krisztus, hogy senki sem mehet az atyához, hanem ha én általam? Mit értett? az én alatt. Mikor a földön eluralkodik a gonoszság és az igazságtalanság, időről időre megjelenek én. Miért figyelmeztette erre a keleti filozófia tanítványait a Bhagavad Gita? A külső vallás pótszere a belsőnek. Miért gondolod, hogy csak másoktól kaphatod meg az igazságot, amely saját lelkedben, szellemedben él.